За одним поверталися, поки знову не настала черга Мартінеса стояти в цій пишноті та білізні. Так, ніби він готувався віддати якийсь наказ, і всі повинні були замовкнути і розступитися. Мартінесе, поки тебе не було, ми дістали три дзеркала, подивися. У дзеркалах, поставлених як у магазині, відбивалися три Мартінеса, а за ним тіні та обриси тих, то одягав костюм до нього і ходив дивитися на світ, що сяяв. У блискучій гладдях дзеркал Мартінес побачив величезність того, що вони переживали, і його очі сповнилися сльозами. Інші теж заморгали. Мартінес торкнувся дзеркал, вони затремтіли. Мартінес побачив тисячу, мільйон Мартінесів у білих штанах, що проходять через вічність. Ще і ще раз відбитих у них не зникаючи і нескінчених. Він підняв білий піджак у повітря. В зацепенінні інші не відразу зрозуміли, чия брудна рука простяглася до нього. А потім «Ваменос! Свиня! Ти навіть не вмився!» – закричав Гомес. «І не поголився, доки чекав! Камбрадес! У ванну його! У ванну!» – закричали всі. «Ні!» – заволав Ваменос. «Нічне повітря, я захворію!» Ваменоса, що кричить, поволокли у ванну. Ваменос був майже неподобний у білому костюмі, поголений, причесаний і з чистими нігтями. Його друзі хмуро дивилися на нього. «Бо хіба не так?» – думав Мартінес, що коли йде Ваменос, лавини скидаються з гір, а коли він проходить тротуаром, Мешканцям будинків хочеться плюватися з вікон, або виливати помиї, або ще гірше. Сьогодні, цього вечора, в Аменос пройде під тисячами відчинених вікон, балконів, по глухих темних провулках, світ джичить від мух, а в Аменос схожий на заморожений торт. – Ти справді маєш чудовий вигляд у цьому костюмі, в Аменосе", сумно сказав Мануло. Дякую. Ваменос пересмикнув плечима, щоб зручніше почуватися в костюмі, в якому щойно перебували всі його друзі. Тихим голосом спитав. Тепер я можу йти? Вільяна Сул, сказав Гомес, запиши йому правила. Вільяна Сул послинив недогризок оливця. По-перше, диктував Гомес, ти не маєш права падати в цьому костюмі, Ваменосе. Не буду. Притулятися до стін будинків. Жодних стін. Ходити під деревами, де гніздяться птахи, курити, пити. Будь ласка, благав Ваменос, чи можна мені сідати в цьому костюмі? Якщо стілець не дуже чистий, знімаєш штани і віше на спинку стільця. Побажайте мені щастя, сказав Ваменос. З Богом ваменосе. Він вийшов і зачинив за собою двері і раптом всі почули звук матерії що рветься ваменос заволав мартінес він кинувся до дверей відчинив їх ваменос тримав у руці розірвану наддвою носову хустинку і реготав тр бачили ви свої пики тр він розірвав хустку на шматки ну і пики ось-ось помруть, ха-ха-ха. З громоподобним реготом Вамена зачинив двері перед збентеженими друзями та пішов. Гомес схопився за головою і одвернувся. Бийте мене, кидайте в мене камінням, я продав наші душі дьяволові. Вал'яна Сул сунув руку в кишеню, витяг срібну монетку і довго дивився на неї. Ось останні 50 центів. Хто ще може дати гроші, щоб викупити у Ваменоса його частину костюма? Марно, мануло показав 10 центів. Цього вистачить викупити лише борти та петлиці. Гомес, що стояв біля відчиненого вікна, раптом висунувся з нього і закричав Ні, Ваменос, ні. Внизу на вулиці зляканий Ваменос погасив сірник і жбурнув на землю десь підібраний цигарковине до палок. Він зробив дивний жест приятелям, що дивилися у вікно, потім недбало помахав їм рукою і пішов геть. П'ятеро друзів тіснили та штовхали один одного, не маючи сили відійти від вікна. «Клянуся, він у цьому костюмі їстимеш шніцель по Гамбурському», стугою прошепотів Вальяна Сул. «Я думаю про гірчицю». «Перестань», – вигукнув Гомес. «Не може такого бути, не може!» Раптом мануло опинився біля дверей. Мені потрібно промочити горло. Мануло, вино у пляжці на підлозі. Але мануло було вже за дверима. За хвилину Вільяна Сул байдуже потягнувся і пройшовся по кімнаті. Мабуть, піду прогуляюся до площі друзі. Не минуло й хвилини після його виходу, як Домінгес, помахавши друзям запізником, підморгнув і взявся за дверну ручку. «Домінгес», – гукнув його Гомес, – «що? Якщо випадково побачиш Ваменоса, скажи йому, щоб не ходив до Мікі Мурілліо, до Червоного Півня. Там бійки не лише на екрані телевізора». «Він не посміє піти до Мурілліо», – сказав Домінгес. «Ваменоса знатто дорогий цей костюм. Він не зробить нічого такого, що може завдати костюму шкоду». «Він швидше вб'є рідну матір», – додав Мартінес. «Певнений, що він на це здатний», – сказав Гомес. Мартінес і Гомес залишилися одні в кімнаті, прислухаючись до квапливих кроків домінгеса, що збігав сходами. Вони обійшли довкола голого манекена. Потім Гомес довго стояв біля відчиненого вікна і дивився вниз, покусуючи губи. Рука його двічі торкалася на грудної кишені сорочки, і щоразу він відсмикував її. Нарешті він вийняв щось із кишені та, навіть не глянувши, простяг Мартінесу. Візьми Мартінеса, що це? Мартінес дивився на складений удвічі рожевий папірець з якимись цифрами та словами. Його очі розширилися від подиву. Квиток на автобус, що відходить до Ель Пасо за три тижні, Гомес кивнув головою. Він не дивився на Мартінеса. Він дивився у вікно на літню ніч. «Поверни його до каси та отримай гроші назад», – сказав він. «Купи до нашого костюма гарну білу панаму та блідо-блакитну кроватку. Зроби це, Мартінесе». «Гомес, мовчи! Та й духотаж тут. Мені треба подихати свіжим повітрям». «Гомес, я зворушений! Гомес!» Двері кімнати з'яяли порожнечею. Гом пішов. Червоний півень, кафе та коктейль-бар Мікі Мурільо, був затиснутий між двома високими цегляними будинками і тому, бувши вузькими на фасаді, змушений був витягнутися вглиб. Зовні шипів газ і знову спалахував неоновий серпантин вивіски. Усередині пропливали повз вікна і знову зникали в глибині нічного бару, що вирував туманні тіні. Мартінес, підвівшись на шкарпетках, зазирнув у світле око розмальованого червоною фарбою вікна. Він відчув чиюсь присутність ліворуч від себе і чиєсь дихання праворуч. Він глянув ліворуч, потім праворуч. «Мануло, Вильяна, су!» «Я дійшов висновку, що мені не хочеться пити», – сказав Мануло. Я вирішив просто прогулятися. А я йшов у бік площі, сказав Ілєна Сул, але мені захотілося пройти цією дорогою. Немов змовившись, всі троє тут же замовкли та, вставши на вшпиньки, стали дивитися в бар через очі в розмальованому вікні. За кілька хвилин вони відчули за спиною чиєсь часте дихання. «Що там наш білий костюм?» – почули вони голос Рогомеса. «Гомес!» – вигукнули всі здивовано. «Гей!» – так, – сказав Домінгес, який тільки зараз знайшов зручне окно у вікні. Ось він, і хвала господові, він усе ще на плечах у Ваменеса. Я не бачу. Гомес прижмурився і приклав долоню козирком до очей. «Що він там робить?» Мартінестер глянув. «Так, там, у глибині бару, Біла снігова пляма, ідіотська посмішка в Аменоса та клуби диму. «Він курить!» – сказав Мартінес. «Він п'є!» – сказав Домінгіс. «Він тако їсть!» – повідомив Сул. «Соковити тако!» – додав Манулу. «Ні!» – вигукнув Гомес. «Ні! Ні! Ні!» «З ним Рубі Ескардлілія!» «Дайте мені глянути!» – Гомес відштовхнув Мартінеса. «Так, це Рубі!» Сто кілограмів жиру, втиснуті розшитий блистками втугий чорний шовк. Червоні нігті вп'ялися в плечі Ваменоса. Обсипане пудрою, вимазане губною помадою тупе коров'яче обличчя, нахилилися до його обличчя. «Ця попотамша. вигукнув Домінгес. «Вона понівечить плечі костюма. Подивіться, вона збирається сісти на коліна». «Ні, ні, ні, ні, за що! Така намазана та й нафарбована!» – застогнав Гомес. «Мануло, марш туди! Забери в нього склянку! Вільяна Сул, хапай сигару і тако! Домінгес, признач побачення Рубі ескадрильє і відведи її звідси! Давайте, хлопці!» Троє зникли, залишивши ойкаючих від жахун Гомеса і Мартінеса підглядати у вікно. Манулу забрав склянку. Він випиває віно. Оле! А вон Вільяна Сул. Він схопив сигару. Він їсть тако. Хей, Домінгес відволить у бік Рубі. От молодець. Якась тінь ковзнула з вулиці у двері закладу Морілію. Гомес. Мартінес схопив Гомеса за руку. Це бикла Джолія, дружи Рубі. Якщо він побачить її з ваменосом, білий костюм буде залити кров'ю. Не лякай мене. вигукнув гомес. Ану швидше. Обидва кинулися до бару. Вони були біля Ваменоса якраз у той момент, коли бикла Джолія згріб своїми ручищами ласкани чудового костюма кольору вершкового морозива. Відпусти Ваменоса! закричав Мартінес. Відпусти костюм, уточнив гомес. Бикла Джолія і підняти вгору Ваменос. Що пританцював на шпинці, злісно дивилися на непрошених гостей. Вільяна Сул сором'язливо вийшов уперед. Вільяна Сул усміхнувся. «Не бий його, вдар краще мене». Бикла Джолія вдарив Вільяна Сула в обличчя. Вільяна Сул, схопившись за розбитий ніс, з очима повними сліз відійшов у бік. Гомес схопив бика за одну ногу, Мартінес за іншу. «Пусти його, пусти! Бовдур, дурень!» Але бикла Джолія ще міцніше вхопився за лацкане костюма. І всі шестеро друзів застогнали від розпачу. Він то відпускав Лацкане, то знову м'яв їх у кулаку. Він готувався, як слід, розрахуватися з Ваменосом, Але до нього знову наблизився він з мокрими від сліз очима. «Не бий його, бий мене!» Коли Ладжолія знову вдарив Вільяна Сула, на його власну голову звалився ніщівний удар стільцем. «Оле!» – вигукнув Гомес. Бикла Ладжолія похитнувся, заморгав очима, ніби роздумуючи, розтягнутися йому на підлозі чи не варто. Проте не відпустив Ваменеса. «Пусти!» – закричав Гомес. «Пусти!» – один за одним, товсті, як сосиски пальці бика, розтилилися і відпустили лацкане костюма. Замить, він уже нерухомо лежав на підлозі. «Друзі, сюди!» Вони виштовхнули Ваменоса над двір. Там, з виглядом обнаженої гідності, він вивільнився з їхніх рук. «Гаразд, гаразд, мій час ще не виткнув. У мене ще дві хвилини та десять секунд. Що?» – обурено вигукнули всі. «Ваменос», – сказав Гомес, – «ти дозволив, щоб водовольська корова сіла тобі на коліна». «Ти починаєш бійки. Ти куриш, п'єш, їж тако, а тепер ще наважуєшся говорити, що твій час не минув? У мене ще дві хвилини та одна секунда. Гей, Ваменос, ти сьогодні шикарний!» – долину з протилежного тротуару жіночий голос. Ваменос усміхнувся і застебнув піджак. «Це Рамона Алварес. Гей, Рамона, почекай!» Вамено ступив на бруківку. Ваменос. лагально гукнув гомес. Що ти можеш зробити за одну хвилину? Він глянув на годинник і сорок секунд. Ось побачите, Рамона. Ваменос поперемував до мети. Ваменос, стережись. Здивований Ваменос круто обернувся і побачив машину, почув скрийгіт гальм. Ні, заволали п'ятеро друзів на тротуарі. Почувши глухий удар, Мартінес здригнувся. Він підвів голову, здавалося, хтось кинув у повітря оберенок білої білизни. Він заплющив очі. Тепер він чув кожен звук. Хтось із шумом втягнув у себе повітря. Хтось голосно видихнув. Хтось задихнувся, хтось застогнав. Хтось голосно волав до милосердя, а хтось затулив руками обличчя. Мартіне свідчув, що сам він б'є себе кулаками в груди, ноги його наче приросли до землі. «Я більше не хочу жити», – тихо сказав Гомас. «Убийте мене хтось». Тоді, незграбно похитуючись, Мартіне зглянув на ноги та наказав їм рухатися. Він натрапив на когось із друзів. Вони всі тепер рушили вперед. Вони перетнули вулицю важко, важко, ніби перейшли в брід глибоку річку і обступили лежачого Ваменоса. Ваменос. вигукнув Мартінес, ти живий? Лежачи на спині, з відкритим ротом і міцно заплющеними очима, Ваменос тряс головою і тихо стогнав. «Скажіть мені, скажіть мені, що тобі сказати, Ваменосе?» Ваменос стиснув кулаки, заскреготів зубами. «Костюм! Що я зробив із костюмом? Костюм! Костюм!» Приятелі нахилилися до нього ближче. «Ваменос, він цілий!» «Ви брешете!» – крикнув Маменос. Він розірваний, він не може бути не розірваний. Він розірваний весь і підкладка також. Ні, Мартінес став на і обмацав костюм. Ваменос, він цілий, навіть підкладка. Ваменос розплющив очі та нарешті дав волю сльозам. Диво, ридаючи, вимовив він: Славте всіх святих він ледве приховав до тями. А машина. Збила тебе і зникла. Тільки зараз Гомес згадав про машину і гнівно подивився вздовж порожньої вулиці. Щастя його, що він встиг утекти. Ми б його! Усі прислухалися. Десь далеко завила сирена. Хтось викликав швидку допомогу. Швидко! Люто вигукнув Ваменос, повертаючи очима. Посадіть мене, знімайте піджак. Ваменос! Замовчіть, ідіоти! Репетував Ваменос. Піджак! «А тепер штани! Штани! Швидше! Ви знаєте лікарів? Ви бачили, якими їх показують у кіно? Щоб зняти штани з людини, вони розрізають їх бритвою. Їм начхати, вони суть маньяки! О, Господи, швидше!» Сирена вила. Друзі в паніці разом кинулися роздягати Ваменоса. «Праву ногу так, обережніше, швидше, віслюки, добре, тепер ліву, чуєте ліву, обережніше, о, Боже, швидше, Мартінесе, знімай себе штани!» «Що?» – завмер від несподіванки Мартінес. «Сирена ревла, ідіот, стогнав вам менос, все зникло, давай штани!» Мартінес рванув ремінь, стати в коло, у повітрі майнули темні штани і світлі штани. «Швидше за все, маніяки з бритвами вже тут, праву ногу, ліву ногу, так!» «Блискавки, віслюки, застібніть мені блискавку!» – бурмотав Ваменос. Сирена замовкла. «Мадре мій, ледве встигли, вони вже тут!» Ваменос випростався на землі та заплющив очі. «Спасибі, хлопці!» Коли ми проходили санітари, Мартінес, відвернувшись, з незворушним виглядом застібав ремінь блілих штанів. «Перелом ноги!» – сказав один із санітарів коли Ваменаса поклали на ноші. «Хлопці», – сказав Ваменос, – «не гнівитися на мене». «А хто гніветься? хмикнув Гомес. Вже в машині, лежачи на ношах, із закинутою головою так, що йому вже бачили, наче ноги догори, Ваменос, запиняючись, сказав, «Хлопці, коли, коли я повернуся з лікарні, ви мене не викинете з компанії. Знаєте що, я кину палити». Ніколи і близько не підійду до бару Мурільо. Зарікаюся дивитися на жінок. «Ваменос», – лагідно сказав Мартінес, – «не треба присягати». Закинуто голова Маменоса з очима, сповненими сліз, дивилася на Мартінеса в білому костюмі. «О, Мартінесе, тобі так долиця цей костюм, Камрадес, він у нас просто красень». Вільяна Су Сів у машину біля Ваменоса, двірцята зачинилися, чотири друга дивилися, як від'їхала машина. А потім, під надійною охороною, в білому як сніг костюмі, Мартінес щасливо перейшов бруківку і ступив на тротуар. Прийшовши додому, Мартінес дістав рідину для видалення плям. Друзі, оточивши його, навперебій радили, як чистити костюм а потім, як його краще відпрасувати, і не надто гарячою праскою, особливо лацкане та складко на штанах. Коли костюм був очищений і відпрасований так, що знову став схожий на білу гарденію, що тільки но розпустилася, його повісили на манекен. Дві години ночі, промимрив він на сон. Сподіваюся, вамено спокійно спить. Коли я виходив із лікарні, у нього був цілком пристойний вигляд. Мануло відкашлявся. Ніхто не збирається одягати костюм сьогодні, га? Всі гнівно подивилися на нього. Мануло почервонів. Я тільки хотів сказати, що вже пізно. Усі втомилися. Може, ніхто не чіпатиме костюм сьогодні, га? Дамо йому відпочити, гаразд. Де ми розмістимося на ніч? Ніч була задушлива і спати в кімнаті було неможливо. Взявши манекен із костюмом, прихопивши з собою подушки та ковдри, друзі вийшли в коридор, щоб піднятися сходами на дах. Там, подумав Мартінес, вітерець і можна заснути. Проходячи коридором, вони минули десятки відчинених дверей, де люди, обливаючись потом від спеки, все ще не спали, грали в карти, пили содову та обмахувалася замість віял старими кіножурналами. «А що, якщо, а що?» – подумав Мартінес. «Так, так воно і є. Четверті двері, її двері, були теж відчиненими. І коли вони проходили повз ці двері, гарна дівчина підвела голову. Вона була в окулярах, але побачивши Мартінеса, поспішно зняла їх і накрила книгою. Друзі пройшли повз нього, навіть не помітивши, що Мартінес відстав, що він зупинився, як окупаний у дверях чужої кімнати. Він довго не міг вимовити жодного слова. Потім нарешті представився. «Хосе Мартінес! Селіє Опергон!» – відповіла дівчина. І обидва знову замовкли. Мартінес чув, як його друзі вже ходять по даху. Він повернувся, щоб піти, Уже зробив кілька кроків, як дівчина раптом сказала. «Я вас бачила сьогодні?» Мартінес повернувся. «Мій костюм», – сказав він. «Костюм?» – дівчина замовкла, роздумуючи. «До чого тут костюм?» «Як до чого?» – вигукнув Мартінес. Дівчина підняла книгу і показала окуляри, що лежали під нею. Вона торкнулася їх рукою. «Я дуже короткозора». Мені треба постійно носити окуляри. Але я багато років відмовляюся від них. Я ховаю їх, щоб ніхто мене не бачив. Тому я майже не бачу. Але сьогодні я навіть без окулярів побачила. Величезна біла хмара, що випливла з темряви. Таке біле-біле. Я швидко одягла окуляри. Ну, я ж казав костюм, вигукнув Мартінес. Так, спочатку білий костюм, а потім зовсім інше. Інше? Так, ваші зуби такі білі-білі. Мартінес підніс руку до губ. Ви були таким щасливим, містере Мартінес, сказала дівчина. Я ніколи не бачила такого щасливого обличчя та посмішки. А, відповів він, заливаючись фарбою, не в подивитися її в обличчя. «То бачите, – продовжувала дівчина, – ваш костюм привернув мою увагу, це вірно, як біле марево вночі, але ваші зуби були ще білішими, а про костюм я вже забула». Мартінес ще дужче почервонів. Дівчина теж була збентежена. Вона надягла окуляри, але знову поспішно зняла їх і сховала. Вона подивилася на свої руки, а потім кудись поверх його голови, у відчинені двері. «Можна мені?» Нарешті сказала Мартінес. «Що можна? Чи можна мене зайти до вас, коли знову прийде моя черга одягнути костюм?» «Навіщо вам костюм?» «Я думав, вам не потрібен костюм, але якби вся справа була в костюмі, сказала дівчина, кожен міг би стати гарним. Я спостерігала. Я бачила багатьох у таких костюмах, і всі вони були іншими. Кажу вам, не треба чекати на цей костюм. Мадре мія, мадре мія, вигукнув щасливий Мартінес. А потім, понизивши голос, промовив. Але якийсь час костюм мені таки потрібний. Місяць, півроку, рік. Я ще не впевнений у собі. Я багато чого боюсь. Мені не так багато років. Так і має бути, сказала дівчина. «На добраніч, міс Селія Обрігон!» «Міс Селія Обрігон!» – повторив він і нарешті пішов. Кінець озвученої книги читала Олена Кобінська. Ще, що він побачив, був манекен із костюмом, поставлений у самому центрі. А навколо нього ковдри та подушки. Його друзі вже лягали спати. Приємно дув прохолодний вітерець. Мартінис підійшов до костюма, погладив ласкане та сказав майже сам собі. «Ех, Карамба, що за вечір? Здається, минуло десять років, відколи все це почалося. У мене не було жодного друга, а у другій годині ночі в мене їх скільки завгодно». Він замовк, згадавши Селію Абергон. Селію. «Скільки завгодно», – вів далі він. Я маю де спати і є що надіти. Знаєте що? Він повернувся до друзів, що лежали навколо нього, там на гуманекене з костюмом. Смішно, але в цьому костюмі я знаю, що можу виграти, як Гомес. Я знаю, що жінки посміхаються мені, як посміхаються до Медомінгесу. І що я зможу співати, як співає Мануло, і говорити про політику, як Вільяна Сул. Я відчуваю, що я такий самий сильний, як Маменос. Ну і що ж, спитаєте ви, а те, що сьогодні я більше, ніж Мартінес. Я Гомес, Мануло, Домінгіс, Вільяна Сул, Ваменос. Я – це все ми. Ех! Він постояв ще трохи біля костюма, який увібрав у себе всі їхні риси, звички, вдачі. У цьому костюмі можна було б йти швидко і стрімко, як Гомес, або повільно і задумливо, як Вільяна Сул, або пливти по вітрям, ледве торкаючись землі, як Домінгіс, якого завжди, здавалося, несе на своїх крилах попутний вітерець. Цей костюм належить їм усім, але вони теж належали цьому костюму. Чим він був для них? Він був їхнім парадним фасадом. «Ти ляжеш колись спати, Мартінесе?» – спитав Гомес. «Звичайно. Я просто думаю. Про що?» Якщо ми колись розбагатіємо, – тихо сказав Мартінес, – я не зрадію цьому, тому що тоді кожен із нас матиме свій власний костюм і не матиме таких вечерів, як цей. Наша дружба скінчиться. Все тоді стане інакшим. Друзі лежали мовчки і думали про те, що сказав Мартінес. Гумес легенько хитнув головою. Так, тоді все стане іншим. Мартінес ліг на свою ковдру. Разом з Лузіва він дивився на манекен. Неонові реклами на сусідних будинках спалахували та гасли, висвітлюючи щасливі очі друзів, спалахували та гасли, висвітлюючи чудовий костюм кольору вершкового морозова. Підпишіться, підтримайте канал.